Одного з найкращих у нашому ремеслі. Професійна кличка Оскар. Пройшов увесь Афган, зразу десантником, потім душманом, а далі інструктором у навчальному таборі муджагідів. Фахівець, перший клас. Хтось торкнув мене за плече. Я лінкувато повернув голову. Збоку стояв метр Датель у темному костюмі з метеликом. У його очах видно було погано приховано стурбованість. Вас до телефону і пошепки, без шуму, за вами стежать, і вголос шанобливо. За мною прошу. Я винувато посміхнувся і розвів руками. Ми перетнули залу і вийшли в коридор. Метр Дотель звернув праворуч і, відступивши вбік, відчинив високі різьблені двері. Я ввійшов до кімнати, зробив кілька кроків уперед і спинився. Переді мною сидів папа Мушкет. Він глянул на мене і зробив короткий жест. Сього ж менту ззаду попід ребра мені вперся твердий ствол автомата. Потом у чийсь правні долоні мацнули попід пахвами, завмерли, натрапивши на кобуру зі Смітвесоном. весоном. Че пушечка озвався сбоку боку чийсь дуже знайомий голос. Вот видиш, папа, я же говорил, этот козел придет кокошить тебя. Говорил тебе или нет? Незважаючи на певний драматизм ситуації, я мало не засміявся. Ні, справді, ці йолопи вперли мені в спину автомата, а між іншим, їхній шеф на лінії вогню. А якби я зараз вчинив опір і треба було стріляти, от уже ж бевзі, так бевзі. Папа Мушкет продовжував мовчати. Шукайла, висмикував з мене з під піхви револьвера і пробіг долонями по боках. «Нічого, козьол!» – сутіховий сказав той самий голос. «Ти що в нас попляшеш? Мучиться будеш? Ух!» Я обернув голову так повільно, як тільки міг. Долоні не вже десь біля кісточок. «О!» – сказав я, широко посміхаючись. «Друг, ні, таке справді малий цей світ. Гора з горою не сходиться, а ми, бач, з тобою». Збоку на якомусь кереному дивані сидів отой старий з поросячим писком. Коли нього, подавшись уперед і напружено сіпивши пальці рук, примостився Михайло Сербін. Його розгублене дитяче лице з псевдоказацькими вусами було ще придуркуватішим, ніж уранці. «Чистий», – сказав кремезний, високий драб, виходячи в мене з-за спини. Тоді взяв смітвесона за руків'я, подав своєму шефу, дулом уперед, звичайно ж. Кроме пушки – нічого. Ззаду причинилися двері, і біля мене безгучно прослизнув офіціант. Я перевів погляд у протилежний бік і побачив, що в глибині кімнатки накривають на стіл персон так на десять, не більш. Під стіною, недбало дбало розлігшись, в шкіряних фотелях сиділи кілька суб'єктів. Один із них лінькувато підвівся і підійшов до папи Мушкета, взяв мого револьвера. Тоді повернувся на місце, пав у крісло і, поклавши ноги на журнального столика, показав зброю своєму сусідові. Той засміявся і кинув декілька фраз англійською. В тягучому плавному акценті безпомильно вгадувався Янки. Врешті і лице його було чисто американським – «жорсткий колючий писок гангстера» котрий виліз десь із кам'яних джунглів Нью-Йорка. «Ти покалічив моїх людей», – сказав папа Мушкет, радше констатуючи цей факт, аніж доводячи до мого відома. Я посміхнувся. «Вони плуталися в мене під ногами. Ти ж знаєш, папа, без потреби я не калічу». «Не папу, а Юрію Васильовичу», – озвався хтось із боку, бездоганною українською, щоправда, з прикрим акцентом. Я глянув туди і побачив, що говорить один з американців. О, – вигукнув я, – пан Жишвіту, дуже-дуже тішуся. Шкода тилко, що наше шпіткання відбувається в таких прикрих общавинах. Пан Либонь приїхав зафундувати 10 доларів для української справи. Чайківський зняв ноги зі столу, тоді підвівся і, взявши за ствол мого смітвесона, підійшов до мене в притул. Йому не було й сорока, лице його було пещене і якесь бліде, а свіжою барвою годованого здорового тіла, котра так відрізняє цивілізованих чужинців від наших савків. Він замахнувся і вдарив мене колодкою револьвера по голові. Марку, такірливо сказав папа Мушкет, теж українською, однак без будь-якого акценту. Не можна ж так? По обличчю в мене текла кров. «Щіт!» – просичав Чайківський, неохоче вертаючись до свого крісла. «Фак ю!»